és www.rtv-migfm.com Doncs aquestes dues vies per connectar amb nosaltres i per conèixer doncs, algunes de les informacions que tenim preparades en relació als nostres barris. També connectarem amb el nostre company, en Rubén Domena que avui es troba precisament a la piscina de la Trinitat Vella. A veure si hi ha alguna xat i alguna alguna nena per allà... Ja donant voltes per la piscina doncs ens agradaria molt de conèixer-la a través d'aquests micròfons molt bé, doncs també tindrem les seccions habituals, l'horòscop la informació del temps després també us oferirem doncs la recepta de cuina si tenim temps també parlarem de llibres doncs tot això que us tenim preparat per tots vosaltres a partir d'ara verano sí, verano ja sí. sí. llegó i no podien fer aquest programa sense la companyia de l'Ivan i Banyet. Molt bon dia, com molt, estàs? Molt bon dia, Jordi. Molt bé, com sempre. Molta calor. Molta calor, sí senyor. La calor que hem d'aguantar abans d'entrar en aquest estudi, la veritat és que és impressionant. O sigui, que si teniu algun ventall, si teniu algun ventilador i voleu portar-lo cap aquí, cap a la ràdio, doncs ja ho sabeu, estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració, fins i tot aquesta. Doncs nosaltres comencem el nostre programa i ara doncs, el que fem en primer lloc és repassar algunes de les notícies arribades a la nostra redacció que ens porten a parlar en primer lloc, atenció, al taller de músics fitxa l'exconseller de la Generalitat 3Rs. El taller de músics és una de les institucions educatives més importants de que comptem al Centre Cultural Can Fabra de Sant Andreu. I ara, doncs, l'exconseller de Cultura de la Generalitat, en Joan Manuel Treserra, s'incorpora a l'equip docent de l'àrea de Llengua i Comunicació del nou Centre d'Estudis Superiors de Música del taller de músics, aquí a, a Can Fabra. Doncs aquest no és l'unificatge, ja que l'expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'Enric Marín, també entra a formar part del centre com a professor a l'àrea de Comunicació. Tracerres, que va ser conseller de Cultura entre el 2006 i el 2010, ha exercit, entre altres càrrecs, com a professor director del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller de la Corporació Catalana de Ràdio Televisió l'any 2000 i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Doncs els tindrem a tots dos aquí ben a prop a Can Fabra, tant en Joan Manuel Tracerres, exconseller de Cultura de la Generalitat, com a l'Enric Marín. Doncs, què hem de dir del Marín? Que ha participat com a professor en programes de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona a la Ramon Llull i a la Universitat Oberta de Catalunya en assignatures relacionades amb la història de la comunicació i ha estat degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma. És a dir, no, no estem oferint-vos res que no, que no tingui qualitat i és membre també, en Marín, de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Doncs ja ho sabeu, a partir de l'octubre, aquestes dues figures, aquestes dues estrelles de la comunicació, com són el Joan Manuel Treserres i l'Enric Marín, per aquí, pels nostres barris.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 Amb els estudis de grau superior, els músics obtenen una titulació equivalent a una carrera universitària. De nhi eh? La nova seu està situada precisament a les golfes de l'edifici de Can Fabra i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen doncs, una vintena d'aules i un gran auditori. Molt bé, doncs ara parlem del centre cívic de Baró de Viver. Ens n'anem en cap a aquell barri perquè ja també passen coses i hem de dir-vos que ahir va acabar el termini d'exposició pública i presentació de suggeriments del projecte del nou civilvic de Beuró de Viver. El projecte es pot veurar precisament el gasal de gent gran del barri. El centre consisteix en un edifici de planta baixa amb una superfície construïda de. 1.576 metres quadrats que combina amb una imatge moderna i una especial cura en la sostenibilitat ecològica de les instal·lacions. Doncs aquest aspecte de sostenibilitat es concreten els materials reciclats i reciclables que s'empraran en la construcció i en els sistemes de generació d'energia. L'edifici tindrà dos usos principals, el centre cívic i espai de gent gran. Tindrà al davant un gran espai verd que li servirà d'accés. I atenció, quan val aquest nou centre cívic de Baró de Vivé? Doncs l'obra tindrà un pressupost màxim de 2.738.655 milions d'euros, és a dir aquella gent que li falti alguna moneda a la butxaca doncs ja sap que pot portar-la aquí perquè segurament la necessitaran Més coses a comentar-vos, el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de Sisypho Redimido el grup Art a l'Art Exposició pintures fins al 30 de juliol de 2012 a la Sala d'Exposicions del Centre Cultural Can Fabra. On és el Centre Cultural Can Fabra? Doncs als Carrer del Segre 2432. I tenim un número de telèfon per, si voleu contactar-hi, és el 9-3-3600-565. L'horaris és dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts de 10 a 2 del matí i de 4 a 9 del vespre, i els dissabtes de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'entrada és lliure. Doncs, tal com ens deia ahir la Guàrdia Urbana, s'aprofita aquests dies de calor, aquests dies que la gent doncs, no surt tant de casa si té l'air condicionat o surt més per anar cap a la platja, doncs aprofitaran aquests dies per fer millores del clavegaram del carrer Potosí. Fins al 31 d'agost de 2012 es troben a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al carrer Potosí. Doncs el tram afectat serà el comprès entre el carrer Caracas i el passeig Guayaquil. És per aquest motiu, aquest tram de carrer es veurà afectat per una restricció a dos carrils de circulació per cada sentit. I encara tenim més obres, eh? Atenció, urbanització dels espais del carrer Mollerusa 22-24 i Sèquia Madriguera-Mollerusa. comuniquem que s'inicien les obres d'urbanització dels espais del carrer Mollerusa 22-24 i Sèquia Madriguera-Mollerusa. Amb aquesta urbanització es completa les obres de remodelació del barri del Bon Pastor en aquest sector, a l'endorn dels edificis de producció fiscal. Molt bé, doncs les obres inclouen un nou paviment i ampliació de les voreres, renomació de l'enllumenat, de les xarxes de servei i del clavegaram. També es plantarà nou arbrat. I ja us ho deien fa uns dies, però us tornarem a insistir que comencen les obres de la nova OAC de Sant Andreu. El, cent... El districte de Sant Andreu ha iniciat les obres d'adequació de l'espai de l'antiga fàbrica Camp Fabra, que acollirà la nova oficina d'atenció al ciutadà, la OAC, un nou equipament que s'hi se... situ... situarà als baixos del carrer de Sant Adrià, 1121. Molt bé, doncs aquest servei disposarà de 258,5 metres quadrats i té com a objectiu millorar les condicions per atendre els ciutadans, així com l'entorn laboral dels professionals que treballen en aquest equipament. L'oficina tindrà capacitat per acollir tres persones, una més que des de la seva actual ubicació a la seu del districte de Sant Andreu a la plaça Urfila i guanyarà en comoditat. La previsió és que pugui obrir el novembre. Doncs aquestes eren algunes de les notícies a que us havíem de comentar a dia d'avui per començar aquest programa. Ara el que farem serà escoltar que és el que ens deparen els astres, que és el que ens diuen els horòscops del dia d'avui. Doncs ja ho tenim preparat. Gràcies al David Pérez, doncs ho escoltem, si voleu. Hola, amics. Benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. I, com sempre, comencem amb aquestes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 Doncs gaudint d'aquest espectacle, veient aquí mateix el senyor Bisbal donant voltes, girant-se aquí, mereixant-se una mica. No, a veure, si vol prendre una pastilla, cap problema, eh, senyor Bisbal. Si eh, vol, vol una mica de xarop o alguna cosa per, per no donar més voltes, doncs eh, ja us, estem aquí preparats per tota. Eh? Molt bé, doncs el que ara mateix, el David Bisbal i aquest Ave Maria ens remuntem a l'estiu del 2002. I avui el que tindrem en aquest programa, doncs, connexió amb la piscina de la Trinitat Vella. Sí, senyor, connexió amb aquella piscina que tothom té al cap i que no s'acosta mai. Doncs aquesta piscina és la que nosaltres connectarem d'aquí uns moments. Ara, però, el que fem és repassar algunes de les informacions abans de que ens donin pas, abans de que ens connectin amb nosaltres des de la piscina. Doncs parlem del petit comerç de Sant Andreu, que està en contra de la liberalització dels horaris comercials. La mesura anunciada pel govern espanyol que preveu liberalitzar els horaris comercials no ha estat ben rebuda pel petit comerç. A l'aix comercial de Sant Andreu els botiguers consideren que l'ampliació dels horaris d'obertura no es traduirà ni en més consum ni, en cre ni crearà més llocs de treball. Doncs hem de dir que el petit comerciant de Sant Andreu ho té clar. Liberalitzar més els horaris comercials només els perjudica. Creuen que no es traduirà a més consum ni crearà més llocs de treball.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 Els establiments confien que el govern català freni la implantació d'aquesta nova llibrerització d'horaris a Catalunya. Doncs ara el que farem serà escoltar la informació del temps, a veure què és el que ens deparen les properes hores, què és el que podem fer si, doncs, a dia d'avui, si sortim al carrer o no. Doncs aquesta és la informació que ens donen ara. No veurem pràcticament ni un sol núvol durant les properes hores ni tampoc durant les properes jornades inverses amb aquest anticicló i amb aquesta aglopada d'aire càlid que ens deixarà avui temperatures encara més altes que les d'ahir. Els valors màxims podran superar els 30 graus aquí a la ciutat de Barcelona amb humitat i amb xafó intensa que podrà superar als 35 graus cap a les hores centrals del dia. Aquesta situació es mantindrà els propers dos dies. Potser perdrà pistona de la calor a partir de divendres, però en tot cas la calor intensa la tindrem garantida pràcticament tot el que queda de setmana. Al cap de setmana, amb una miqueta de sorba, més núvols i les temperatures no seran tan altes. Molt bé, doncs ahí es va celebrar un Consell Extraordinari de Barri al Centre Cívic de Baró de Viver i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Miguel Cubillas, que és un dels responsables de que funcioni l'associació de veïns d'aquest barri de Baró de Viver. Muy buenos dies Buenos días. Pues Miguel Cubillas, bienvenido. Eh, nos gustaría que nos explicaràs com fue ayer este Consell Extraordinari de Barri. Pues mira, el Consell era extraordinari porque se presentaba el PAM i uh -huh, ja, claro. y asistió el regidor sí. el señor ramón blasi uh -huh. y los, los conselleros y es un proyecto ya te digo para ejecutar en, en el periodo eh, legislativo del ayuntamiento uh -huh. y, y nos explicaron más o menos las intervenciones del barrio uh -huh. vale las que las que están programadas sí. tanto cultural como deportivo como estructural en fin era un poco esto para hacer una presentación Muy a grosso modo, ¿eh? También. Uh -huh. O sea, fue una presentación inicial. Uh -huh. eh, supongo que se habló precisamente del centro cívico, ¿no? ¿Dime? Que se, supongo que se habló del centro cívico, ¿no? También. Mm, es que no se te escucha muy bien. Sí, que supongo que <risa> se habló también del centro cívico, ¿no? Sí, sí. El centro cívico también se habló un poquito, pero como ya lo habían presentado, pues esto se... En la revista del barri, pues uh -huh. ya se entregó una, una copia a cada uno, que se a partir de hoy o mañana ya se hará buzoneo. Uh -huh. Y el centro cívico también se informó, pero vamos, el centro cívico en el PAM, como tal, no, no está incluido. ¿Me oyes bien, no, ahora? Sí. En, se escucha muy lejos, si me pudieras chillar un poquito más. Sí, a ver, uh, ¿qué otros temas uh, se trataron ayer en el Consejo? No, en el Consejo fue, uh -huh. fue todo derivado en lo mismo, ¿eh? ...pues nada más que presentar el PAM... Uh -huh. ...y luego algunas... ...preguntas de los típicos de... De, lo, ...de la vecindad pues... ...de temas de... ...y tal pero no... ...en uh -huh. realidad fue la presentación... ...a grosso modo pues de, ya te digo... ...pues uh -huh. sobre todo por ejemplo... ...del cubrimiento del polideportivo... ...que sí. está incluido en el PAM... ...ejecuciones de la... ...del Paseo Santa Coloma... Uh -huh. ...y ya te digo... ...cosas que consideramos importantes... Pero ya te digo, esto es para ejecutarlo en tres o cuatro años. Y ya te... El barrio, para estar informado sobre todo el barrio de las actuaciones que va a hacer el ayuntamiento. O sea, en los tres o cuatro años que es que se cree que va a ocupar tu, pues la, la, la, sí. la, el PAM, ¿no? Que se escucha muy mal, ¿eh? Mm, sí, pues que el, el... Los cuatro años se supone que son el, en los que se aplicará el PAM, ¿no? Sí, el PAN, uh -huh. más, bueno, todo el mundo no se le escapa, que es el Plan de Actuación Municipal. Sí. Y esto, ya te digo, bien, todo viene referido porque uh -huh. eh, son valoraciones que hicimos con el ayuntamiento, conversaciones, y luego uh -huh. ya pasó a reivindicación. Uh -huh. Y el ayuntamiento pues ha estado un poco sensible en estos temas y ha incluido algunas cosas que no estaban incluidas en el Plan de Urbanismo en el PAN. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y por ejemplo A ver, una de las principales... Era por a ver la salida de metro por sí. ejemplo hacer los huertos urbanos acercar el metro al barrio en el sentido um, personal o sea urbanístico me entiendes uh -huh. porque estaba muy dejado luego uh -huh. el cubrimiento de la llosa uh -huh. era muy importante para nosotros porque no en el barrio como ya te explique explicado varias veces sí. no tenemos ningún ninguna um, instalación deportiva cubierta con lo uh -huh. cual a nadie se le escapa que cuando llega el invierno uh -huh. pues Eh, la, la, el, el, el uso y disfrute de esto pues queda condicionado por el tiempo ¿eh? y si estuviera cubierto pues el uso sería al 100% y ellos pues yo creo que esta vez se puede lograr no tengo todas conmigo tampoco porque ya sabemos que la burocracia de ayuntamiento y analeta y tal es, es uh -huh. muy muy elevada pero bueno eh, parece ser que sí que el proyecto es del 2012 2015 A ver. y está incluido de acuerdo pues si quieres añadir alguna cosa más al respecto ¿no? No daros las gracias, como siempre, por uh -huh. la preocupación que tenéis y la sensibilidad que mostráis con el barrio. Uh -huh. Y a todos los oyentes que, que oigan vuestra radio, que es muy muy importante y muy muy didáctica y muy importante. Pues a uh, Miguel Cubillas, que pases unas buenas vacaciones y buen verano. Igualmente. Nos vemos. Hasta Venga. luego. Adoro. Mol bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ens demanen pas des de la piscina de la Trinitat per connectar amb ells d'aquí uns moments. Ara escoltem una mica de música, tornem tot seguit, ara seguim sí, aquesta connexió. Fins ara. Anem a música, sona. Doncs, tal com us dèiem, ens en anem cap a la piscina de la Trinitat Vella. Ja tenim el nostre company, Romet Domènech, que ens explicarà doncs, com viu la gent aquí a la piscina de la Trinitat Vella. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Doncs explica'ns, què, està... què és el que podem parlar de la... de la piscina de la Trinitat? Doncs, mira, estem aquí a al la... Centre Esportiu, que aquí a la Trinitat Vella, als piscines. Mm. Sí. I hem trobat a la coordinadora, que és la Sònia i hem pensat que aquí millor que ens pugui explicar alguna que la pròpia coordinadora i ens pugui una mica com està el centre molt bé, doncs sí que ens ho expliqui pues aquí la tenim, bon, bon dia, com estem? bon dia bueno, explica'ns una mica així, ara ens preix una mica que tenim perquè hem vingut, ja, hem vingut ja al juliol, ja l'estiu ja està així a mitges però bueno, què podem trobar aquests finals d'estiu que ens queda? què podem venir a buscar aquí? què podem trobar? Bé, bueno, el que podeu trobar ara actualment, que ja la temporada d'estiu mm. la tenim a mitges com molt bé has dit eh, bueno, és una petita piscina que tenim exterior en eh, una zona de gespa on la idea una mica és eh, que la gent del barri i dels voltants i d'on vingui eh, tingui accés a una zona de tranquil·litat de, de poder gaudir d'un dia de sol de poder estar tranquil amb una piscina on els nens poden jugar tranquil·lament. Eh, tenim una situació privilegiada dintre d'un espai de ciutat que en pocs llocs es poden trobar espais com aquests. Jo agrairia visita a qualsevol que pugui venir a visitar la instal·lació i veuria el que tenim a Trinitat Vella. Uh -huh. eh, hem intentat aquest estiu eh, fer un seguiment de les activitats que portàvem ja durant la temporada hivern. Eh, un plat fort d'aquest estiu ha sigut, bueno, com cada any perquè ja és una habitual instal·lació doncs els esplats per als nens estem a, a bueno fem part del campus Olímpia que inclús poden demanar eh, beques als pares que eh, bueno uh -huh. eh, es pogen una mica i s'han adjudicat beques o sigui, també és una possibilitat de, Molt bé de la gent, bueno Eh, d'aquella manera però bueno, tenen la possibilitat en el nostre campus de poder accedir a aquestes beques eh, per una altra part eh, per les tardes seguim fent cursets de natació eh, doncs des de nadons fins a lo que nosaltres diem infantils i, i primària que són de 3 a 12 anys eh, activitats d'eugogims que són, per qui no ho conegui doncs, esport eh, dintre de la piscina d'una mm. manera diferent, lúdica la veritat és que té molt bona acollida i la part del gimnàs que evidentment doncs, bueno, la veritat és que la gent segueix entrenant el mes de juliol i, i desitgem que que usen tot l'any mm -hmm. Això de l'Aquajim no és per avis, no? Vull dir, és per tots els públics És per tots els públics jo És com bueno, un mite, jo n'hi fet i realment cansa molt Vull dir per tot aquest jove suposo que pensa no? I, jo, això de l'Aquajim és més gent gran a veure, totes les activitats, eh, depenent del plantejament i de la metodologia que tu et fas servir, eh, pots enfocar-ho dintre d'un programa doncs, o bé per a nens, o bé per a adults, o bé per gent gran. Eh, o sigui, depèn de quina planificació tu tens i, i com crees aquesta activitat i el públic en què va dirigit. Ho no? he eh, parlat amb molta gent, és novetat, però aquí portem molts anys, penso. Uh -huh. i té molt bona acollida realment funcional. Uh -huh. Agrada molt, vull dir, ho vaig sí. provar -ho alguns cops i realment tu passes molt bé fent-ne. Uh -huh. uh -huh. Això que has dit ara l'Olimpia, ara són els 20 anys de les Olimpiades. Feu alguna especial aquí o...? Bueno, a veure, eh, dintre del que és l'esplai sí que intentem eh, fer una mica de memòria històrica i sí que algun dia intentem explicar als nens què va ser l'Olimpíada i què va suposar. Sempre d'una part, part esportiva, eh, bueno, ara està com molt a peu de, de carrer, no? això dels 20 anys de l'Olimpíada, però justament a la instal·lació com a activitat i, mm, sincerament, no, no, no hem fet res massa especial. L'espai sí que feu, per això que recordeu... Sí, recordeu una mica... Feix, Exacte i el que significa una olimpiada o sigui, va ser molt important i aquesta instal·lació justament eh, aquí em una dada que penso, bueno, eh, és destacable van venir equips de, de voleia entren aquí durant aquella època ah, doncs i, això és important tenir-ho en compte eh? Eh, sí, o sigui bueno, han sortit eh, de, del barri, ja no dic d'aquesta instal·lació perquè sí que van començar a anar d'aquesta instal·lació però ja n'ha hagut olímpics que eh, uh -huh van començar aquí, en els teus inicis, no? Ah. Home, això... Vull dir, sempre, clar, ens anem molts cops a buscar, no sé on mirar, qui va estar a bueno, i qui pots venir per aquí, abans hi va estar a olímpics. Sí, sí, sí, sí. O sigui que... Perquè per poder, per poder entrar a la piscina s'ha de fer un soci, o... o no? Bé, per poder entrar a la piscina eh, tenim diverses opcions. Hi uh -huh. a l'entrada puntual, Eh, després n'hi ha eh, de cara als, als inicis de la temporada d'estiu es va fer una molt bona oferta uh -huh. eh, d'un pack de tres mesos eh, després hi ha l'opció de poder-se fer abonat uh -huh. abonat vol dir que s'ha de una matrícula i un, i un abonament mensual que és la quota uh -huh. eh, Puc dir per, per informació, penso que és interessant eh, que hi ha hagut la instal·lació i fa una mica eh, una comparativa amb el que costa sí. el preu eh, d'un abonament d'un mes o d'un abonat habitual i eh, el servei que donem, eh, relació preu-qualitat, eh, Déu-n'hi-do. Són de les instal·lacions més econòmiques de Barcelona. Perquè hem de dir una cosa important i és que aquesta piscina pertany al Club Natació Sant Andreu, que és una de les entitats històriques no?, d'aquest barri. Correcte, uh -huh. eh, habitualment, bueno, va sorgir des de, que jo sàpiga, la primera instal·lació que va ser eh, la clima de Sant Andreu, és la que ara està ubicada a Febrei Puig 47, Exacte, sí. eh, piscina a 50 metres, un uh -huh. pionet moltes coses, uh -huh. eh, però bé, el club gestiona diverses instal·lacions més, entre elles aquesta, eh, la del carrer Santa Coloma, que és la piscina municipal de Sant Andreu, i hi ha una altra instal·lació, que és eh, la que nosaltres anomenem Sant Andreu Sagrera, que queda una miqueta més a baix de, uh -huh. de la Rambla, però bé, sí, tot és a la zona del districte i... Bueno, ha, a veure, la, la, la Trinitat va ser l'última que diguem gestiona el club i ja fa, si no m'equivoco, uns 8-9 anys que l'ha gestionat. Uh -huh. 8-9 anys que està aquí, diguéssim? Sí, sí, gestionant aquesta instal·lació. Sí. Molt bé, doncs a mi m'agradaria veure si pots deixar entrar al Rubén a dintre de la piscina. A veure si, si l'aigua està calenta o està freda. Sí, un bot aquí dintre, que hi ha una mica Sí. I ja us direm, no us direm com acaba potser, però ja ens ficarem a l'aigua, si cal. <ríe> doncs, et sembla, connectem d'aquí cinc minuts i ens expliques a veure com està l'aigua. Vale, molt bé, anem sí. a fer, aviam, ja, si podem fer alguna cosa. això. Molt bé, doncs, molt bé. Doncs moltes gràcies a la, a la responsable d'aquest centre i a veure si... doncs això, a veure com, com està el tema. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara. Moltes gràcies. Molt, molt, sí, gràcies. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar-nos a, a conèixer una de les receptes que tenim preparada per tots vosaltres. Així que agafeu els estris, entreu a la cuina i comenceu a remenar els diferents aparells que tingueu per aquí, perquè el que us oferim ara mateix és una recepta de cuina d'allò més suculenta. Fins ara! Hombre, ja Jaume, què tal? Però on vas, oh. home? Mira, amb tu volia parlar jo, ara. Ah, sí? Sí, perquè estem en aquest espai de postres i estic aquí trencat amb el cap a veure quines postres puc fer diumenge, que tinc gent a dinar, i què puc fer de postres? Pots fer una cosa boníssima, elaborada, que no és difícil, mm -hmm, i que és ni més ni menys que magdalenes o magdalenes de xocolata. Oh! oh una cosa fina, Cadaré fina. Quedaràs com un rei. Però això no sé fer-ho, eh? I tant, que ho sap ser, ja ho veuràs, com si... Sí. A veure, va. Doncs a mi t'haig de dir que encara em fa una mica mal la panxa mm -hmm. perquè farem eh, aproximadament unes 14 magdalenas per, per, per provar-ho sí. allò que també és una i si la de després està dolenta me la menjaré també i oh. aquí vaig arribar fins al final, vaig caure desmaiada a terra Clar. i després ja he vingut directe després de despertar-me 150 grams de xocolata per fondre. Oh, que bona aquesta xocolata. Però espera que es pongui, no te la mengis oh, abans, no, oh, perquè oh, no vas oh. posar a més després. Dos ous, uh -huh. 60 grams de mantega, sí. 70 grams de sucre, sí. mig got de llet, molt bé mig iogurt... Sí. Aquí no farem servir el pot. Aquí el pino, eh? Sí, el ja pots tirar. On te va, això? A plàstic a... a plàstic? a plàstic, sí, a plàstic, és no? rebuig, sí. Rebuig o plàstic? Rebuig. El plàstic. Rebuig. Bueno, de vegades el plàstic provoca rebuig. Doncs vinga, va. Eh? Un sobre de llevadura i 150 grams de farina. Sí? Ja veureu com és molt fàcil. Ja està, això. I les madalenes, on són? Ah, per això d'encomparar d'en Ah, jo em que teníem que agafar madalenes. Sí, madalenes ja estan fetes sí. i els ingredientes ja. les guardem. Les fer nosaltres, les madalenes? Clar! Això no ho sabré fer. Sí, o... ho sabràs fer. ja ho veuràs. Forem la xocolata amb mantega. Es pot fer o al bany maria, anar a remenar una mica, o fins i tot, si no sou tan puristes, jo ho he fet, agafeu un bol de vidre que puguin al microones, ho tireu dins, tireu una miqueta de mantega, molt poquet, dit i la deixeu que es vagi fonent, es fon ah, sola. Bé. Aneu traient, remeneu una miqueta, torneu a posar fins que ja quedi ben ben eh, líquida. Quedarà espaceta, per això. Mentrestant, batem els ous amb el sucre fins que augmenti el seu volum. Quan ho barreges amb el sucre, a l'ou està més espès i una més, hi ha una mica més de volum, diguéssim. A continuació, hi afegim la llet i el iogurt. Ho tot bé, eh?, tot ben remenat. I afegim tamisades, la farina i la, la llevadura. Tamisades vol dir que tu agafes un colador, el poses al damunt i vas movent una miqueta per... Sí. Com es espolvorejant ah, la farina pel damunt. Espera, que ho vaig fent, ho vaig fent. Vale? Sí? Si, si no, el que passa és que queden grumolls. T Està i és bé, així? Sí? sí, perfecte. Oh, oh com molt bé, veus com, sí? com sí? Sí. Un cop tenim la barreja feta, i afegim la xocolata ja fossa. Vale. barregem bé mm -hmm. i fiquem la barreja en mollos, amb mollos de madalena. Ah. Eh? No posem Escolta, en mollos de qualsevol altra cosa, no, perquè no... no, no Escolta, fent... Ferran, jo tenia una amica que tenia una nòvia que es deia Maria i es banyava amb ella. És això, el bany Maria? Eh, no ben bé. No ben bé. no ben ben bé, bé. Jo tenia una amiga que es deia Madalena i no me la menjava. No, <ríe> doncs bé, tenim els mollos i ja amb la barreja, els introduïm al forn, ja escalfadet, hem d'escalfar sí? una miqueta abans. 180, eh? A 180. Sempre hem de deixar el forn escalfant abans de picar-ho, sí, sí, perquè si no... Ja va estona, que l'he eh, engegat, eh? Ah, Bé, bueno, de dos dies no cal. No, no, no. Eh? no. Uns 10 minutets, 15-10 minutets. Piquem els mollos amb la barreja. I deixem sobre els 30 minuts que es vagi fent És més o menys com una coca però de proporcions més reduïdes mm -hmm. D'acord? També tenim el truc aquest de punxar-ho en un, sí? un escuradents Per veure si ja està fet I ja està Perfecte Veureu que es va, va. no ompliu molt els motllos no, Perquè això, això... De, Quan, no Quan no tinc a fer? quan quantificàme. Na, no, però si tinc de diari, el faig el mateix, dimecijo puc fer dissabte. Ho pots fer el dimecijo, pots fer dissabte, tenès. Després la coca, la coca, pardon, les madalenes, sí, i amb la coca també és un truc que us explicaré ara, sí? perquè es refreix més ràpid ho deixeu al terra. Que dius ara, eh? sí. amb ah, mollo, el deixeu al terra, no la coca no la tirés al terra, perquè no. no hi ha qui salamenji. Però que feu el mollo i clac, el deixeu al terra. Així es refreda sí? i no perd el volum. Tanqueu el gos a l'habitació, oi? Sí, o si teniu algun colafre per allà, també tanqueu-lo <ríe> <ríe> o deixeu-lo pis al costat. Jo. Molt bé, Ferran, gràcies, eh? Doncs 14 madalenes per vosaltres. Apa, adiós. <fut> lo guardo da serpente mi sono non sono avvicinato lei non capiva niente m ho guardato ma guardato e mi sono scatenato fast era il mio confronto era statico e imbranato le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca sulla testa che è volata lì per lì l'ho strapazzata l'ho mentre speremo ca que... Mentre esperem que ens demanem connexió novament des de la piscina a veure si l'aigua està freda o està calenta. El que sí que està calent, el que sí que vull d'allò més és la música de Pino D'Anjo des de l'estiu del 1988. Aquest tema es deia Ma qual idea? Ma qual idea? I abans hem pogut parlar amb el Miguel Cubillas, que, per, que pertany a l'Associació de Veïns de Baró de Viver, i hem de dir que eh, no és aquest l'únic Consell Extraordinari que s'estan realitzant als diferents barris de Sant Andreu. Per exemple, avui a les set i mitja a la Sagrera, el Centre Cívic eh, realitzarà el Consell Extraordinari de la Sagrera, i hem de dir que Centre Cívic es troba al carrer Martí Molins, número 29. Recordeu, avui a partir de les set i mitja al Centre Cívic i encara ens queda un, un consell extraordinari per comentar-vos, com és el del barri de Navas. Doncs demà a les set mitja de la tarda es realitzarà el consell extraordinari d'aquest barri de Naves, el casal de gent gran de Naves, que es troba al carrer de Sant Antoni Maria Claret-Xanfrà, amb carrer Trinchan doncs demà intentarem connectar amb l'Associació de Veïns de, de la Sagrera perquè ens expliquin doncs, com ha anat aquest Consell extraordinari i quins temes, quines activitats, quin, eh, què és el que han tractat en aquest Consell. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara parlem de la Nau Ivanov. La Nau Ivanov us ofereix un espai d'essaig.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 S'ofereix un espai diàfan i agradable assajos per companyies de teatre de dilluns a dissabte en mitja jornada, de 10 a 3 de la tarda o de 4 a 1 del vespre. I també hem de parlar dels nouvinguts, perquè eh, en aquests moments es poden fer els tràmits per renovar la targeta de residència als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre els recursos bàsics, que és l'empadronament, com tenir la de la sanitària, l'educació... També drets i deures de les persones... Aprendre idiomes... Recerca de feina, com i on fer-ho... La llei d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de la residència, obtenir la racionalitat... I al final de la sessió doncs, es lliurà un comprovant d'assistència. Avui és l'últim dia abans de les vacances. És a dir, que aprofiteu avui si voleu estar informats d'aquests temes perquè avui ja s'acaba, o sigui que última sessió. Uh, més, per dades de contacte, com, voleu, com podeu con contactar amb els responsables de la realització d'aquests tràmits? Doncs ara mateixos ho diem. La agent d'acollida de Sant Andreu es diu Ma Olivan. El seu número de telèfon és el 6s,4481191 6, i, si informació a través del mail, doncs també us també tenen aquesta possibilitat. Acollida5 arroba Doncs aquesta és la informació que us havíem de donar dels tràmits per renovar la targeta de residència als nouvinguts. Molt bé, doncs continuem repassant algunes de les informacions que tenim aquí sobre la taula. Parlem de la guitarra del blues que arriba al Centre Cultural Can Fabra. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us, ofirà, us oferirà demà dijous, a les 7 de la tarda, la guitarra del blues, a càrrec d'Amadeu Casas, guitarrista. La guitarra és la protagonista d'aquest recorregut per la història del blues i les seves modalitats d'interpretació. El reconegut guitarrista, Amadeu Casas, mostrarà i tocarà al dobro, la guitarra elèctrica de caixa, de mitja caixa i dues guitarras sòlides, Fender Statocaster i Gibson Les Paul, instruments que són icones del disseny. L'altrada tota... totalment gratuïta. Molt bé. Doncs, a què no sabeu el que farem avui a partir de la una del migdia? Doncs, no, no serà per antena, això ja us ho dic jo, serà aquí a les nostres instal·lacions, a les instal·lacions de la Fundació Trini Jova, aquí les instal·lacions de la ràdio, i és que avui eh, hem, tenim una reunió per parlar del Sant Andreu. Atenció al Sant Andreu, que a partir del mes de setembre doncs ja sabeu que reemprendrem aquí les retransmissions dels partits de futbol del Sant Andreu i que esperem doncs, que aquesta lliga sigui força emocionant, com totes les que ens han acompanyat fins ara. Mm, parlem de l'Orihuela sant Andreu. Ja que ja estem posats a parlar d'aquest equip, doncs parlem de l'Orihuela sant Andreu, que serà el partit que obrirà la lliga.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 dues visites consecutives, la del Vila Real B en la jornada 4 i el Llagostera en la jornada 5. El calendari ha volgut que l'equip disputi 5 partits consecutius contra rivals valencians valencians de les jornades 7 a la 11, l'ontinyent, l'Olímpic de Xàtiva, l'Huracan, l'Alcollano i la València Mestalla. Quatre partits consecutius contra d'altres catalans de les jornades 12 a la 15, l'Espanyol B, el Nàstic, el Badalona i l'Hospitalet i tres partits consecutius contra equips balears de la 16 a la 18. Ben y Salem, Mallorca B i Andético Baleares. I atenció perquè estem pendents de que el Rubén Domène connecti amb nosaltres per saber com està l'aigua. Així que, mentrestant, el que us podem recomanar és que aquest, aquest divendres us passeu per la plaça Massades perquè us trobareu amb una nit de jazz. Cada divendres de juliol, la plaça de Massada s'omple de gom gom perquè els veïns s'hi apleguen per, per escoltar jaç. El centre cívic La Sagrera organitza les nits de jazz amb la col·laboració de l'Escola de Música Barcelona Fusió i el Taller de Músics. L'objectiu és dinamitzar la cultura musical del barri i alhora fer de trampolí pels estudiants. Aquests concerts duren una hora i són totalment gratuïts. Doncs són estudiants del, del Taller de Músics, que us comentava abans, i des de fa un any formen el grup Dac Quintet, i això, doncs són els encarregats d'obrir aquest cicle de música i estan molt orgullosos de poder participar-hi. Aquesta és la segona edició de les Nits de Jaç que organitza el Centre Cívic de Sagrera. L'any passat, prop de 400 persones van gaudir cada nit dels combos de l'Escola de Música Barcelona Fusió. Aquest any, com a novetat, també pugen a l'escenari els, els estudiants del taller de músics. No canvia, però, l'emplaçament dels concerts a la plaça de Massades. I els concerts són gratuïts, per tant, no teniu excusa per no anar-hi. I en total són 5 els grups musicals que hi participen. Aquest divendres serà el torn d'una formació de l'escola BSN Fusió. Molt bé, doncs nosaltres que continuem escoltant bona música que ens ha acompanyat durant tots els estius. Fins ara que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. me dicen que miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño me dicen me dicen que miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño él dice que feliz que se está convirtiendo en ermitaño es dice que feliz en la montaña que se está convirtiendo en ermita es es estará pasando que hace mucho tiempo que no sabe qué le estará pasando Mucho tiempo que no sale. dica en la muntanya s'encontra molt feli. Me disen, que Miguelito en su muntanya s'encontra molt feli. Es dixe que feli en la muntanya. Que de no querei, que de que feli en su muntanya. Molt bé, doncs tornem cap a la piscina de la Trinitat Vella. Allà tenim el nostre company Rubén Domènec. Molt bon dia. Sí. Ara, ara et sentim. Sí. Ales diu. Vale, perdona. Com estem? Doncs a, doncs a veure com està no la... Tot també com tu, eh, Ruben. Bueno, nosaltres estem aquí bastant... Escolt eh? Estem just aquí a la piscina, ara mateix. Uh -huh. I la Sònia ens ha fet una visita per totes les instal·lacions. Molt bé. escolta, on ha passat això, eh? Ahà. Uh -huh. I hi ha, hi ha algú aquí banyant-se? hi ha molts nens banyant-se ara mateix. Uh -huh. Hi ha molts... Hi ha les plaies, si que ho sé això, és l'esplai, uh -huh. que estan tots aquí banyant amb els monitors i tot i... Doncs nosaltres ara t'oferim un repte, veure si som capaços, que, que, que trobis alguna noia i que ens digui si escolteu Ràdio Trinitat Vella. A veure si alg... trobem alguna noia que li digui que es, escolteu Ràdio Trinitat Vella. Vale. Bueno, a veure va. si trobem alguna noia que digui escolteu Ràdio Trinitat Vella. Vale, pues espera que anem a fer una ullada. Clar, la Sònia suposo que no serveix, no? Perquè això s'hi sí ha de trampes, potser. No, la Sònia no. Un millor una noia jove, així, que ens pugui animar el dia. Vale, pues un moment. Per pues, jo ara així no em Ai, cap. senyor. Així, així. Perquè molt... Hi ha molt fes, fes hi ha venir, moment... Rubén, fes venir una monitora, aquí a, a la vera de, de la piscina. Exacte. Però... Mira, pues ser la socorrista de dins ens pot ajudar. Ah, veus, la socorrista, i tant. Tant. Vale. I bueno, pues, L'anem a buscar, si vols, i t'explico una mica les instal·lacions, mentre tant. Sí. I, bueno, podem estar veient... La ja Sònia ens ha estat ensenyant les instal·lacions. Uh -huh. I escolta'm on gots això, eh? Perquè aquí tenim... Bueno, hi de tot. Hi ha algun gimnàs... Hi ha un gimnàs, perdona, hi ha una... No uh -huh. sigui, un play esportiu molt gran, amb moltes activitats. Compte que ens, queden, ens queden dos minuts de temps, eh? Vale, doncs pues estem, estem aquí, aquí al costat mateix. Oh. Una bueno, cosa que sí que hem de dir és que ets, el que estem dient que aquí conviu tothom, eh? I aquí ah, hi ha un munt de gent, un munt de llocs. hi ha gent gran, hi ha, hi ha nens, també. No, sí, sí, sí, hi ha grans, hi ha nens, hi ha, gran, hi ha de tot. Mira, doncs pues ara tenim aquí la... una noia, aviam si ens pot ajudar un segon. Un segon eh, sí. deixo un moment, ara ens tornem a connectar. Bueno, vale. ah, ara ens tornem a connectar. Sí. M'has de, de dir, escolteu ràdio Trinitat d'Ella. Escolteu ràdio Trinitat d'Ella. Sí. Vale, doncs ja estem. Molt bé. Un no. moment, ara et m'ha deixat la paso. Vinga. Ja. Hola. Escolteu Molt bé, així m'agrada. Un aplaudiment, sí senyor! Uuuh. Ho hem aconseguit! <ríe> molt bé ja molt bé doncs eh, fem això ah, ens retrobem di... divendres eh, a, a, aquí a la mostra d'entitat a mostra de... de la Casa de les Aigües exacte direc, molt bé. Donc, bé doncs que vagi molt bé, Merci, bé. Adéu, bon dia. adéu bon dia molt bé doncs nosaltres tenim temps per marxar per tant Ivan i Ivan i moltes gràcies David Pérez moltes gràcies ens retrobem demà a la mateixa hora Bona adéu-siau adéu.